närma sig med starttid och vi har kommit till lucka 19 och den 19 december. Det här är Carlos julkalender och jag heter Leo. Jag som är Carlos. Idag ska Carlos berätta historien eller historierna kanske om vandringspresenter i, i din släkt eller, det stämmer va? Mmm ja det stämmer. Jag lämnar över ordet till dig och så ser vi vart vi hamnar. <laughs> Jo, nej, det, det handlar som om en liten kul eh, tradition som vi, som vi har haft ja, nu när jag har forskat efter ganska länge. Eh, det börjar det, Vi pratar vandringspresenter. En present som du aldrig behåller, inte ens använder. Eh, det kan vara svårt att se. Kanske det, det, det roliga är det, men. Ja. Man, man, man skattar alltid när man får den, och det är uppriktigt kul. Och vad det är som, som vandrar omkring i... Vi har en, en sak som vandrar omkring i släkten som, som alla får. Den kallas för sagoskäraren. Historien bakom sagoskäraren var att min gammelmorfar Erik född 1900. Ganska gammalt köpte den här sagoskäran på svenska mässan det var dagens hushållsmässa okej okay. nära köpte det är oklar men det måste ha varit mellan de två stora krigen och vad den är till för det vågar jag inte säga eller jag vågar inte, säga, jag vågar inte svara för jag vet inte jag har själv haft den två gånger tror jag, under min livstid men den har ju vandrat så det startade antagligen med att han går bort den i julklapp men då har ingen som vill ha den. Nej, nej precis. För som det så fick de inte ha den och gav den vidare nästa år till någon och sen så har den nu hoppat runt. Men får jag fråga, hur ser den ut då? Det, det... det är ett avlångt avlång kartong, kan vara en 20 cm lång ja, vad är det, det? Man kan ta avlocket, jag har tagit avlocket och tittat och försökt klura ut hur man använder den. Jag vet inte, det är... Med sagoskära, var det, man ska alltså skära mm. någonting med det. Ja, någonting som man skärar mm. jag vet inte mm. vad, det kan vara ost, salami Ja, det var det jag tänkte också, ost först där. Ja, mycket möjligt mm. ja. Jag, det, det står nå någonting under, under själva titeln sagoskära, för det står ju på, på själva fodralet och står någonting under mig, jag vet att den texten hjälpte inte någonting, det var bara någon sorts slogan, jag vet. Jag vet, ju, jag, känner, jag, känner, jag, känner, jag vet inte alldeles så mycket nu. Ja. Men jag vet inte vad den är till för. Men så när, du har fått den särti. Alltså, jag har nu. haft den. Men då när, då när du får den så tänker du: ah fan, ja. och, och det du egentligen får är då någonting att ge bort nästa år. Nästa år behöver du köpa en julklapp färre kan man säga. Eh, ja. Eller vad jag, jag får bara ansvaret. Ah, okay. Och att, du ska ge den nästa år till någon. Ja, exakt. Har mm. den och så. Men, men då slår man in den då ja, till nya, Och man kanske försöker ja, få den att se ut som något bra Man så. försöker forma den till något annat ja Precis, kanske låg in den i en boll eller Ja, jo, absolut Det, det blir något kul då vi vi, vi vi har Vi lider av en sorts Skadeglädje inom våra familjer Så när man får den så är det liksom du fick den <laughs> Och Ja, jag, jag älskar det med, med vår släkt våran familj. Det är mycket så att vi träffas, träffas ofta Men när vi träffas då, då, då kan det pikas så här. Och det är kul. Och jag, vi har även andra. Inte vandringsprocent. procent det får vi kallas. Men de kommer tillbaka varje år. Jag till exempel får också en en i pyjamas. Varje år. En ja. ny då? Nej. Den här är görgammal. Jag hade den när jag, när jag var väldigt liten. Den är jätteliten. Men nu kan du få den varje år? För att min mor tar tillbaka den. Aha. Ja det var ju kul. Ja. Och jag tar den aldrig från den. Jag funderar på att göra det men det kommer bli ett jädra liv. Och min mormor rockade ut för samma sak. Hon fick, varje år fick hon tillbaka en solklänning i blå frotté. Ja så att hon hade väldigt hon, hon gillade den väldigt mycket men när hon väl bestämde sig för att göra sig med den då tog hennes döttrar alltså min mor och min moster att han och denna och gav tillbaks den varje år det ja, var roliga grejer har. <laughs> och även min moster då får tillbaks ett, ett randigt sänglinne så det, det, det är sant vi håller på med men hon, hon fick tag i det och har gjort sig av med det oj, ja. bryt, alltså bryt Tyckte du, tradition. Det förstört tradition ja verkligen ja och nu är nu det svarta fåret när det Såklart ja, Hon får verkligen tjatas in för att komma tillbaka på julafton Nej Du är alltid välkommen Cecilia Men i alla fall det här är lite vad vi håller på med Jag har aldrig talat om någon sån här tradition innan. Men jag önskar att jag också hade en sån tradition Men det är alldeles för sent att starta jag, jag har, jag, Vi brukar spela ganska mycket i nu och där hade jag som tradition, eller den traditionen blev i alla fall tre år, eh, de flesta kände till hur det, hur det spelet går till. med väldigt ett visst antal procent för ett visst antal summa pengar. Eh, jag tog ju de, det de var till exempel var fyra, paket, tog fyra paket, plus den här, det var en, vad kan det vara, tre kilo konservburk en, en enorm konservburk mm. med garbantobönor Men det är en sån som är gjort för jag menar, eller ja, eller? Ja, ja precis, det är för bamban ungefär, för matsalen den är, den är skitstor den hade jag med i julklappspel, jag ställde med den varje gång mm. för det var alltid någon som sa ooooh, ett stort paket, tungt herregud, tänk efter om det är någonting som kostar 50 spänn så kan det inte vara så bra Om det är så tungt Men det var alltid någon som tog den blev stiken då <laughs> Minst sagt Jag visste vi låg den Dessutom hade de här bönna gått ut för fem år sedan De har bara stått den Men den försvann nu Jag tror det var min lille kusin Träffade upp den här då? Nej, nej. Då, ja, nej då, då tror jag inte han är här i år Nej <laughs> Som sagt fem år gamla de så Nej, bäst förra datum. Till och med på konserv. Då har det har du gått lång tid. Då har det gått lång tid. <laughs> ja. eh, nej, men det, det är ju en eh, liten historia om våra vandringspresenter i alla fall. Jag önskar att jag kunde kontra med en liknande historia. Men jag har ingen. Men min pappa köper ofta, eller i alla fall för köpte present, julklappar till sig själv. Men det, det är inte så konstigt det egentligen. Det, det är ju så man får det man vill ha. Ja, och då är det mm. dags för mig att hänga ut min syster Ja, det tycker det ska. Har du ska har inte gjort det Nej, du har inte gjort det Jag har inte nämnt så mycket om henne Men nu blev det öppet mål när, Tack vare Leos uh, lilla kommentar um, julklappsspel, går vi tillbaka till Det var, jag uh, vill minnas Det var ja, jag, min syster uh, Min mor Och jag tror det var det också min moster och hennes familj Julklappsspel. Och hon lyckas. Hon tar en, ett paket. Eh, och vanligtvis ta tar man ut sina egna när man vet ju vad det är. Ja, jag tar alltid med mm, det. Är. Nej, jag gör inte <laughs> för det, det, det, det blir så tråkigt då. I alla fall, eh, hon öppnar det här paketet sen. Och det visar att det är en, en tröja, en blusaktigt eh, så här. I hennes storlek. Perfekt för henne ja. tänka sig. Slump. Verkligen Det är helt otroligt Och det var ingen som tog den från henne Nej. Hon kunde sätta på sig den liksom... Ja Och tycker du att det var fair play Min kära syster Som sitter och lyssnar Men jag måste bara fråga en sak Hur Är ert upplägg så att Man tar klappar av varandra Även när man ser vad det är i? Alltså, ja, den första, första rundan då alla paketen ligger på bordet, väljer en siffra på tärningen och så går det person för person. Och så slår man väljer man trea, slår en trea på totalt paket. Och ja, så går det så tills paketen är slut. Då börjar man öppna. Går man en, en, en, en. Man öppnar alla paketen och så sätter man ner klockan. Och så väljer man en ny siffra och så kör man ner. Ja, men det de samma, samma upplägg. Ja. Men det känns ja. Ja, det, man borde kunna början är så jäkla seg för det är bara för att jag spelade häromdagen och fick ett paket första runda alla andra hade fyra och sånt där men, men hade det inte varit nästan mer intressant om man, ja men samma början att man slår och får ta mm. och när alla är tagna då får man inte öppna och då får man ta varandra samtidigt som paketen inte är öppnade då kan man verkligen ha fått fyra paket och sen då när klockan ringer, då får man öppna för då, då är det slut lite mycket nej. i säcken <laughs> ja, nej, jag förstår vad du menar jag hade inte varit med det okay. är klart att jag hade varit med men jag, tycker, jag tycker nog att det här är roligare ja. för det märker man ofta så vi var, det, det är ju eh, olika åldrar som slåss om olika saker, vissa saker går ju självklart runt på allihop trisslotterna och chokladen ja som alltid är givna eh, flyger runt ganska mycket. Men eh, för det, det är inte så att du, du vet ju inte vad du tar. Om du, ja, det är inte så ett paket. Du vet ju inte om du vill ha den här eller där eller den. Om det är så här väldigt uppenbart inslaget. Men det här exemplet med din syster som köpte en tröja då som hon ja. ju uppenbarligen ville ha. Att ta den från henne är ju som en liten sköld då, eller skydd. så att ni krigar om ett annat paket. Till ja. exempel Trisslott. Ja. ja, inte den då, men, för då, om du då tar tröjan så vet jag att ja men nej, hon kommer ta den först och främst. den. ja man vet inte. Hon är ju lurig. <laughs> ja. Eller så tänker hon som jag gjorde nu, ja. att köper hon en tröja som hon inte alls vill ha. Men tar den första gången så att alla tänker, den där vill hon ha. Den tar jag så som jag resonerade. Och så skjuter hon fullkomligt i <laughs> det, det, det, det, inte, det. Det är inte riktigt så att vi, har, att vi studerar The Art of War Innan vi gått i julklappsspel som, som Leonor får du låta <laughs> Men, eh, Har du jag... läst den? Nej, jag har inte en, jag. Jag har läst lite av den, den är väldigt bra Det, ja, det finns en, det här är inte alls som är göra Men det finns en, en, en liten kort historia Om hur en general fick En, en soldat att bli honom evigt trogen mm. Eller, För då var det så att den här soldaten Drabbades någon blodförgiftning Och höll på att dö Då kom generalen fram och skar upp ett sår på den här soldaten och sög i sig en del av hans blod fick samma fick samma blodförgiftning och blev lika sjuk som soldaten båda kämpar liksom mot samma då sjukdom, överlever och sen den dagen så lämnade alldeles den soldaten sin generalsida ja det är fint. Ja, det är en fin historia ja, måste det, det är en bra julklapp va? Ja. ja, hårda klappar ja. det är alltid bra att kunna kriga men uh, inte på julafton, nej det de slog, inte ens under andra världskriget slog sig på julafton. Bytte de klappar då? De, de åt med varandra, vet jag. De, de var inne i varandras bunkrar. Jag tänkte, vad fan, hur visar om de detta verkligen? Just det. För det är alltid någon sur jävel som det här kan vi använda. alltid någon som lägger fram mobilen och tar kort. <laughs> nej, ja. nej! Nej Otto, nej! Jag tar bort bilden. Ehm, ja, och med... Med det så vandrar vi vidare.